Benvinguts a un podcast més de Lectora Esponja. Dissabte és 13 de febrer i és dia internacional de la ràdio. Us deixo en mans d'uns experts que saben molt de, de la ràdio i escoltareu uns àdios dels seus programes. Per una part, la missa. Del, del programa El grup dels experts, el l'ISMA de Pim Pam Pum, de Radiotrama, i també Jacint Caixa de Munt, amb el programa Quina nit. Molt bones. Mira, sóc l'insma del programa Pim Pam Pum de Ràdio Trama. Primer de tot vull enviar una salutació molt especial al Jordi Sevillano, un crac i un amic de la ràdio, i de retruc a tota la colla del Lectura Esponja. Nosaltres, la gent del Pim Pam Pum, fa més de 13 anys que estem en antena. A l'inici estàvem nervioses perquè no en sabíem. No sabíem com funcionaven les maleides màquines infernals, ni les tecles. No sabíem parlar al micro, no sabíem pràcticament res, però d'il·lusió no ens en faltava. Per sort, teníem companyes que ens van ajudar i acompanyar el procés d'aprenentatge. Amb el temps, vam aprendre a estructurar els programes, a fer-los caminar, a donar-los ritme i un munt de coses més. Vam voltar per un munt de casals i ateneus dels països catalans amb programes especials carregats de bona música combativa. Vam tenir la sort de conèixer molta bona gent, que ens ha anat enriquin fins ara. Cantants i músics amb els que de mica en mica hem fet amistat fins a arribar a crear la família del Pim Pam Pum. Però lluny de voler trencar la garita, el que volem seguir fent és exactament això, continuant difonent grups, solistes i continguts que no trobareu als grans mitjans de comunicació, donant veu a les silenciades i portant a la nostra audiència setmana darrere setmana un tastet de la millor música de trinxera. Perquè si una cosa hem après durant tots aquests anys és que la independència de fer i dir el que ens doni la gana no té preu i no es pot pagar amb diners. Moltes gràcies per comptar amb nosaltres i us envio una forta abraçada a tota l'audiència del Lectura Esponja. Salut i revolta! Molt bones. Primer de tot volia donar-te les gràcies per convidar-me aquí a participar en aquest programa especial. Per qui no em conegui, em dic Jacín Casademont i bé, sí, estic bastant lligat amb el món de la ràdio. La meva relació amb la ràdio va començar des de ben, ben petit, a casa meu és cert que no s'escoltava la ràdio, però en canvi a casa la meva àvia, on te passava infinitat d'hores, sí que s'escoltava la ràdio. La meva àvia anava amb una ràdio petita, d'aquelles que van amb piles, i anava per tota la casa amb aquesta ràdio. Si estava a la cuina se l'emportava, si estava a l'habitació se l'emportava, si estava a la galeria se l'emportava, si estava al menjador se l'emportava. O sí sigui que quan anava a casa seu, que era bastant sovint, sempre de fons teníem la ràdio. La meva àvia vivia sola i jo crec que fins a cert punt li feia companyia. Ella s'anava a dormir amb la ràdio i s'adormia amb la ràdio encara engegada. Era una manera de tenir algú proper, algú que senties que et parlava només a tu. És la màgia aquesta de la ràdio, que parla per tothom, qui està parlant pels micròfons, però en realitat parla concretament a tu, a l'oient, i és una cosa meravellosa. Suposo que això em va influenciar perquè ja abans de tenir edat per treballar vaig començar a estar en ràdios, en ràdios i en televisions, perquè a lo tot el que sigui comunicació sempre m'ha agradat. Abans del 16 ja vaig fer pràctiques a una televisió local i també vaig fer pràctiques a una ràdio local. El que passa és que el que em van oferir, que sol ser lo lògic, lo normal, t'ofereixen fer radiofórmula i jo no sé per què mai he funcionat amb Radio Fórmula a mi m'agrada sentir veus tota l'estona a mi el que m'agrada és sentir punts de vista opinions, eh, intercanvi d'opinions de, de la gent, és això el que matarà més a la ràdio cançons me les puc escoltar quan vulgui o on vulgui en canvi opinions, eh, veus sí que m'atrauen bé, després va passar un temps que no vaig eh, fer ràdio també recordem que era en els temps que no existia internet ni res de tot això, però que sí que vaig escoltar ràdio. Jo vaig tenir la sort d'enganxar l'època de Catalunya Ràdio, que funcionava molt i molt bé, que tenia una gran graella, i després fer el salt a rac que acabava de néixer. Vaig poder descobrir com del no-res apareixia una ràdio que actualment és líder d'audiència. Aquestes són les meves dues ràdios de referència. I... Tot i així tenia un coquet. tenia ganes de tornar a fer ràdio, de ficar-me davant d'un micròfon. I em va sorgir l'oportunitat quan un programa que escoltava i que resulta que es feia molt a prop de casa meu en aquells moments, buscaven un col·laborador. I bé, vaig escriure, eh, vaig tenir una cita amb ells i em van agafar. I això jo fa quasi ja la meitat de la meva vida, encara hi segueixo col·laborant, que és el Ningú No És Perfecte. Un programa en què es parla de pel·lícules sèries, còmics on és això, intercanviem opinions donem el nostre punt de vista i, i discutim fins i tot sobre què ens ha agradat, què no ens ha agradat parlar de cultura en general ens ho passem molt i molt bé uh, ja veieu que porto moltes temporades participant-hi i ha sigut sempre un plaer participar-hi, m'ho passo encara molt bé sempre que hi treca el cap a banda d'això, mmm, també vaig pillar un moment molt màgic de la ràdio perquè va passar de ser una cosa que podies escoltar només quan s'emetia en directe, a aparèixer el món d'internet i poder penjar els programes que feies a la ràdio, a les xarxa i que tothom s'ho escoltés quan vulgués. I al cap de no res van a començar a aparèixer els podcasts. Què va passar amb això? Doncs bé, que jo, a banda d'aquest programa, el Ningú És Perfecte, vaig començar a fer els meus propis programes com l'Epetit Caruso, el Quina Por... I hi ha ja més recentment infinitat més de podcasts com Això em sona, Creure's la clau, el Jo que sé, Joan, Malets malparits, Tot anirà bé... Infinitat més, és que no he parat mai de fer ràdio i podcast. És una cosa que porto, crec, a la sang i que seria impossible passar sense, sense ells. Tot i la pandèmia, vaig continuar fent podcast. Uh, gràcies a la tecnologia m'he pogut reunir amb gent virtualment per parlar i és una cosa meravellosa. I ja no només parlar de davant del micro, després fer-ne l'edició, que també és molt entretingut i és tot un món, i fins i tot recentment m'he atribut a, a treure un podcast jo sol, com es escrius la clau on te repasso la sèrie Expedient X, que era un repte que tenia pendent de fa molt de temps. És una sola persona capaç de tirar endavant un programa de ràdio, doncs sí, sí. Actualment és bastant fàcil amb tota la tecnologia que tenim al nostre abast i el que és més meravellós encara és que pot arribar a tothom, a tot el món. Tu parles sol a la teva habitació o a l'estudi i la teva veu arriba més enllà de qualsevol frontera imaginable. La màgia ràdio, la màgia eh, sempre hi serà, no l'hem de deixar perdre. Ens fa companyia, ens alegra, ens entristeix, ens fa pensar és un bé eh, imprescindible, quasi a mi m'omple el cor pensar en la ràdio la veritat és que m'anima, eh, em fica feliç quan estic trist hi ha hagut dies que he anat a gravar un programa de ràdio trist i en surto content després de poder parlar pel micròfon o sí sigui que ja us dic que eh, ràdio jo crec que estem agafats a la mà jo quan mori vull que em fiquin una ràdio encès al costat si he de marxar a un món millor pitjor, sigui el que sigui, vull tenir aquesta companyia a cau d'orella. Crec que sense ella el món seria un lloc bastant pitjor. Amb això vull acabar donant-te les gràcies per deixar-me participar en aquest especial dedicat al Dia Internacional de la Ràdio. Seguiu fent ràdio, escolteu molta ràdio i sobretot gaudiu gaudiu d'aquesta cosa que és la màgia de la ràdio. Sona molt trillat, però és que és real. Una abraçada a tots. La estuvo sola, en una mà el microfòno, en la fora en el patió, la lluvia ha limpiat de terra les pedres. Fuera en el patio, hay viva una herida que el tiempo no cierra Ahí fuera en el patio, ya lleva siglos mofándose el diablo Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche atacar Música en el patio, desfilan al trote guerreras mochilas. Ahí fuera en el patio, el río se cubre de antorchas en fila. Ahí fuera en el patio, suena una radio clandestina. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche atacar. Cuentan las viejas del Canta un artista desde su ventana Estos barrotes son un pentagrama Malditos, que el mundo escuche mis gritos Que vuestros hijos canten al delito Y la vida, que cada puerta y esquina Suene una voz descosida Que aquí dentro el pueblo es la fiera Que espera en la noche atacar Cuentan las viejas de I'm going to be there. Siguen creciendo flores allí donde descansas, salió el sol en la noche, no de sol. del blog i canal Paraura de Meixa. Sí, la veritat és que la ràdio enganxa i jo ja fa anys que no ho puc deixar de fer-ne. Tot va començar el 2014 quan vaig començar a col·laborar amb una ràdio online que es diu Timba Radio que eh, és una iniciativa de la cadena d'acadèmies d'anglès Helen Doran, on els alumnes prenien la paraula i parlaven de les seves aficions, les seves passions i jo precisament vaig començar parlant sobre llibres i et dic, no he parat, des d'aquell dia vaig començar a col·laborar amb diverses emissores com Ràdio 4, Ràdio Sant Boi, Ràdio Castellafels Ràdio Drama Sabadell, Ona la Torre i totes aquestes col·laboracions han girat eh, en la major part al voltant precisament dels llibres Llibres. Ja et dic que a mi m'encanta transmetre la meva passió per la cultura i la lectura a través de tots els mitjans possibles. I a la ràdio m'ho passo super bé. Sobretot eh, presentant un programa que es diu El Club dels Experts, a Ràdio Castelldefels, on un grup de joves ens reunim un cop a la setmana per parlar sobre els llibres que hem llegit de clàssics, de novetats, de les nostres manies lectures. Ens juntem també per jugar amb personatges literaris, inventar històries, llegir els nostres relats, perquè la majoria també ens som... encanta escriure. I la veritat és que ens ho passem superbé. Ens podeu seguir a les xarxes com a arrobaclubdelsexperts.cast i escoltar-nos a e i a la web de Ràdio Castellafels. De veritat, no us en penedireu. Si sou amants dels llibres, no us el podeu perdre. Si us sembla bé, què us sembla si ens presentem dient un personatge que ens agradi molt? Literària, esclar. Jo, per exemple, sóc la Misha i m'encanta... M'encanten tots els personatges de Terry Pratchett. És el meu escritor preferit. No podria escollir-ne un. Jo eh, soy la Carla y mi personatge favorito és la actriz de Divergente. Mm. Yo me llamo Dina i no tengo personaje favorito. Oh, ¡Qué Dios! Oh. Lo siento. Bueno, no, ten... espera. Sí. Luna de, de Harry Potter. Mm. La Paula aprof. Alba prova. Jo sóc l'Alba i el meu personatge preferit és la naves Chase de Percy Jackson. Mm. Jo sóc la Paula i m'agrada molt Luna Lovegood i Hermione Granger de Harry Potter. Com no? Jo sóc la Emma i anava a dir Hermione Granger, però... Vai. no Va. passa res, podeu compartir una hacer. miqueta, un trosset d'armió en cada una i tu? jo soc i el meu personatge favorit és el James Herondale de Caçadors d'Ombres uuuuh molt bé, molt bé doncs, noies, us haig de dir que el programa d'avui està ben carregadet perquè començarem parlant d'adaptacions de llibres al cinema, després escoltarem l'entrevista en exclusiva amb la traductora Montserrat Franquesa i, per últim, parlarem de traduccions a la nostra secció Tradutore Traitori. Però comencem pel principi amb llibre versus pel·lícula. El primer que avui... Contra tot el pronòstic, és el Pau. Sí. Ha arribat derrapant i pot ser, pot ser que el Pau porti la més tranquil·la de tot el programa, avui? Jo, jo tinc els meus dubtes, però bueno. Podria ser. Fins que no ho sentim, no ens ho acabarem de creure, no, Isma? Potser us enganyat. Potser la primera és tranquil·la, però la resta no. Sí, perquè el llibre està... en destil està per cremar-lo. Ja ara, ara. Vull dir, carcelari. Sí, no, és carcelari, no, no hauria d'existir, per tant, a la hoguera. I aleshores, doncs, potser... Us he fet un bluff aquí... I, i no és veritat el que portava. Portes cras, tio? Aviam, anem a crostejar una mica. Un cras d'autor, portes? Porto un cras Em <ríe> uh, Portaré un, una cançó d'un home que porta molts anys en tocant música, que ja té 80 llargs anys, com és Paco Ibáñez, oh. un dels grans cras que hi ha a la península. Una eminència. I a més a més que versionant uh, en música un poema de Miguel Hernández, com és Andaluces de Jaén Ole. Crec que és una peça indispensable A tenir sempre, sempre, sempre present Que ajuda a aixecar les forces, els ànims I a veure contra què ens hem de revolucionar i per què Ara presentarem el, el, de, el debat amb, Com us he presentat, a, a la Núria, a l'Anna i la Maria Lluísa. Bueno, vale, como el Día Internacional de la Dona va a ser el 8 de marzo, pero nosotros hoy hemos, hemos volgut a, a, a hablar de, de, de, de este tema y porque eh, cada, cada día el tema de la dona siempre está. Hola, soy Ángel y me han pedido que os comente mi experiencia en este medio tan fantástico que es la radio. Aunque hace algún tiempo que no participo en ningún programa, la verdad es que yo estuve trabajando en radio más de 10 años, desde que empecé a estudiar en periodismo. Así comencé con radios locales, como Radio Narcea en Asturias y también en las radios de la universidad. Poco después descubrí las radios comunitarias, el maravilloso tercer sector, y encontré lo que la ciudadanía unida puede conseguir. Pasé así por Radio Ritmo Getafe y Eco Leganés, ambas de Madrid. He participado como locutor, como presentador, como guionista y como director de diferentes programas, tanto dentro como fuera de la universidad. Programas literarios, programas de música, hasta un programa de misterios. Y eso me ha llevado a tener grandes recuerdos, como las veces que montábamos la radio en la calle, como en la Feria del Libro, o entrevistar y charlar con artistas de la talla de Lorenzo Silva o incluso Javier Olivares, el creador del Ministerio del Tiempo. Cuando empiezas en la radio, o en este caso en el podcast, te enamoras del medio, Y resulta muy, muy difícil sacarse esa espinita del corazón. Yo espero pronto volver a las ondas porque sé que allí está mi casa. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Espero que disfrutéis de esta fiesta de la radio. ¡Feliz Día Internacional de la Radio! sala gracias, gracias.